solitatia mesa irei lastapenean jakiten ginuen ustaritzen uh, le cas du c saritia serratoko cela urte hundarriana Bada se badaki sezerdantzia ke sharitxibat no badaki baditza aitate shaha ketamat shahak baditza bat kopatzen dizunak Beraz, sar batzu bizitera olako apartamenduetan eta dugu jakindugu behaz uh, urteundarien zerratuko zu, zutela. Nola iduritzen zauziera bakia? Zahadira behar dituzte zahidu horiare ez. Ez. Ez dira kanporatu behar? Ez. Na izinuketez ezek ziren etxetik zuen gamberatik kanporatia izan? Ez. Ez nien gehiudu stazionalen egin ge tabletan. Zuta, zuta, gero diz, eta gero tristariz. Ni mai te duta netxia. Ano kena jano hartzik. Ni mai te duta ma gaskitzia ene ganbaran gosoki. Ez tegi ti ganberen. Era <gibarra> <gibarra> e, sie, sen da coser da shar isaitia. Ma kila o kaitia? Norbait kukaitia? Em um, bilo shurtia kukaitia. Ashala um, shimurtia. Estago <gibarra> shordi an Es, <t> nekas <tanf> noken eshartu. Ni kere. Ni kere, eh? Sienaito chamaçiaka, maititu si sie eta boborak bai te ditu. Ni kere senta, shvera una gida orian ban bonak. Amáche ke maiten ditu, paria ke to bisgotjat, jaten gidan da Ezentaino machi usten etitxu teni ikustatu te libstam. Liburuak ira kurtsen. A bien gida oriekilan bakan sitan. Amaçi bat. Segdasuentza ta igma. Segda igma. Eta Maria Maria do igma segdirasientza ta. Maria da amatxibat, Irma estakit. Estak izie. Irma estakit. Aitatsibat. Beaz Irma eta Maria urakanak dira, urakanak zeh dira. Ura botatzen. Haizez irimolak, biziki azkarak, ez duzia ikusi telebestan irudiak. Bye. Bye. Antietan, Martinikan, Guadalupean. Eta marikin. Eta ze ikusi duzok dian? Haizea. Ekaizez irimolaren ondotik nola gelditu dira egioriek? Autsiak. Ilak izaiten. Autsiak etxeak. Eta jendia geuzgabe. Ez etxe, ez janari, ez pitsik. Oaxen tizte? Dena galtziak? Ez er, josh zailu. Ez josh zailu. Triste. Zerg, ez zinukete galduna iziak. Netrak txak. Josh zailuak. Gure liburuak eta gure oiak. Gure legoak eta gure njunuak. Gure tabletak. Imajinatu dena galdudutela siek zeh emantzinezaketea hien laguntzeko? Demxe. Demxezen dako? Demxe. Senta... Ez duzu neoreg lagundu nahizuka? Ez beste xosak alditen duzu. Ah, bon? Uste duzu? Bai. Dianaria eman. Uh -huh. Diburuak, margoak, gure ikastolaak... Uh -huh. Lugunetak <laughs> Eta ikit uh, joitzen didal uretak! Azken gai bat, euria eta euria eta hotza ukandugu eguna uetan, uai guzkia kontetz istia! Ba! Guzkia bada eta geztatzen algeza!